Euskara sustengatzeko David Zurutuzak antolatzen du Euskal Campus bat, elkarlanean, koazede bai hon futbol taldea, Seaska eta Elis elkarhte harekin. Apirilaren emezortzitiko goita birat iraganen da hori bai honan zazpi urte arteko. neska mutiko entzat, orta zemintzatzeko Elis fundazioko Silvende Bert egunon Ego nana. Beraz Silvean Virte, zurutuzarekin, jaz eh? hasi zen elker lana, esperientzia ona izan dela, nola doa elker lana? Ba, lana zurutuzakin uh, osondot pasatzen ari da, guki paraldean hasi ginen orain dela urte ebete bat. Egin genuen kampus uh, bat uh, Kambon, uh, joan denudanan, irrorro goi mutil gutxiko ziren. ta osondot pasatu zen, doergatikan ba aukeratu genuen beste kampus bat antolatzeko hemen uh, aurten eta izango da e, apirilean bat eta beste bat eginduko dugu, dugu udanean kanbon. Ora Bayonan apirilian eta Kanbon ba e, Uztarian. Uztailan bez apirilekoa ipatuko dugu. Ikusiko dugu nola pasatuko den beraz ikastaldia, ez leku batzu badiera oraino ipatuko dugu instantean. Baina filosofian futbola baino urrunago doa. Bai, helburua. Uh, Zurtuzaren azmoa da Euskeraz bultzatzeko. Barak iku iparaldean, ba, Euskeraz itse egiten dela, ikastolan, etxean, baina etxetik kanpo edo ikastoletik kanpo gutxi. Badira leku batzuk itse egiten dela, gurel burua da Euskeraz kanpora bitaltzea. Orduan, pentsatu dugu futbola erabiltzea, Euskeraz praktikatzeko, ba, kampuan. Herri e, batean, herri, kiroleko herrian, e, kampuzetan, argia. Eta orduan duan, hau egingo dugula da ambiente dezberdina bat, izango da alde batetik ba, e, gure harremana umeekin ba, oso hurbiltasun izango dala eta e, jokatzen dugunean, ba, berarekin jokatuko dugu, eta exigentzia pio bat emango dizkie, eta Beste aldetik emango dugu formakuntza batzuk, alde batetik izango da nutrizioarena, gero e, retsiklahia, eta e, lehen zorozpenak. E, lan egingo dugu, kanpoko elkarteak inetortzen direla euskeraz formakuntza hori emateko. E, Zergatik egin duguri, zenta e, zurutuzaren balor, baloreak eta helizeko baloreak ba, elkartzen dira olako forma, formakuntzakin. Guk pentsatzen dugu, ba, ondo jatia, importantia dala eta erabiltzen dugu, ba, lokalako enpresak Osa que produktua etortzen dira e, iparraldetikan eta hori, e, balori hori emateko umeri, ba, azmoa dagoela. Zazpi eta amala mal, urte dira, e, haipaituzun gai horiek, nutrizioa, lehen txospenak eta e, berdin tratatuko dira zazpi urtekoekin eta amala urtekoekin? Bai, bai, bai. bai. Alors, idea da, e, nutrizioarena ez dugu eranen nola prestatu bazkarria eta, zenta bere gulasoak egiten dituztelako. lako. Baina guk, esango diegu nola prestatu dezakete partidu baino lehen adibide bat. Noiz, ura edan, Coca-Cola ondo dago gala ez, Red Bull zer den, zer jan adibide bat, zen bat denbora partidu baino lehen, edo zer egin behar da partidu ondoren, gauzak egin dezake kontrolatzen dutenak. Ulertzen, gauzak, ba, zentsioak, ez? Inguru mena ere, eh? Ondotik be, undarekin, zerrekin, berziklatu eta ispiritu orta nere da. Bai. da. Zinez, espiritu orokok bat. Saiatzen gira, ba, ba lorre... Ez dira modernoak, baina gaur eguneko ba lorreak emateko. Osa ke, gure generasuan egiten dugu guztiak. Importantea dela, ba, naturaleza babesteko e, ba eta... Etortzen dira biltagarbi... Osake, gure forkuntza modua da e, txarla batmatiia eta gero egitengu jo esaldia. Hori da. Bai, eta gero egiten dugu joku bat, futbolezko joku bat eta baloiakin e, eta banaak saiatzen dira egiteko e, ikasi duena ba joku batean ulertzen. Ikastaldi horien animatzeko, beraz, elduak eh, nori izanen dira, futbol taldeetako jendeak, errealekoak eh, nori izanen dago? Bai, bai, etortzen dira, bai, nik alde batetik, zurutuza etortzen da ratxaldez, goizian entenatzen duelako, gero badira e, mutrikoko entenatzaile bat, e, errealako bat, gero badira iparleko jendeak, uh, batzuk ustaritzekoak, espeletakoak edo azparnekoak, guztioko eskaldunak. Egan nahi du, beraz ikastaldia, Euskaldunek idekia zaiela? Bai, hori da, Euskaldun pertsona et, etorri daitekela. Bedearen bon, ulektu behar da? Ulektu behar da gutxienez. Egia esan ere, ia etorri dira, bihidu ba, iru ume, euskaraz gutxi jakin uh, zirela, baina jekin uh, zutela. dira ume bat, batzuk, gazteak zirenean, ba, euskaraz ditzegin zuten, eta ahaz zuzitzaidan. Ba, Horrein, bueltatzen direnean kampuzera, ba, askotan bueltatzen da, fite. Bai. Orduan bai irekitzen da, euskeraz jakin behar da, edo ulertu behar da, edo gogoa izan behar da, euskeraz ikastia. 20rasiko dugu apirilaren 18tik 21ra dela bai honan mm. eta lekuak badirela beraz zer egin uh, izenen emaiteko dagoen zuleetan momentu honetan badira aukak orduan erresa da day to day to bar da 0755 000 0613755 000 eta gero joan berzea ba e, dabitzurutuzaren uh, webgunera Hor badago izen emateko zerrenda, imprimatu, betetu eta gero bidali uh, korreoz. Futboleko lizentzia behar da? Hor parte hartzeko edo norai didik da? Bai, uh, nahiago dugu uh, federazioaren licentziak zerren eta badiga seguroa, bat besteko UMEI, badira posibilitatea ez badin badakate licentziarik eh, lizentzia bat egiteko kampuz honetan. Elis Fundazioa ere parteide dela ikusi dugu, mm -hmm. sohtzaile ezira, Elis Fundazioaren sohtzailea, right. bere baloreekin. Eta baloreetan, abar bat, horietaraziko duguna alde humanitarioa Elis mm -hmm. Fundazioarekin, eh, ikastaldiak mm -hmm. antolatzen dituzue eta nunbait e, futbol aldeekin argimanetan ziste eta biltzen den diruarekin proiektu humanitarioak gauzatzen dituzue, bat abiatu zinuen eta dintzinen goiz behirat aipatzerat, Nicaraguan, right. beraz horietarazi proiektua eta zertan den? Sigitzen dugu, um, joan gira iruila bete talde batekin, helizieko talde batekin, uh, urtarrilaren asietatik marxoaren bokaeran arte, orainera, boltatu dira, boltu ziren, ez egit marxoaren ogoita sortzia, joan ginen komunitatearekin hor, ba, Nicaraguako komunitatearekin ba, lan egiteko, egiten dugu berdin, hemengo hemen formakuntza berdinak ematen dizkiegu, ba izango da eh erziklagia izango da ek, ekologikoa asuntuari buruz baloreak eta gure helburua lizekin da hemengo materiala jasotzen kamisetak batzuetan edozen gauzak, eta bidaltzen dugu ba iparraldetik nikaragoara e, urtetik behin baino gutengira niko nintzen joan dena bustuan 2016 2015an barkatu eta hilabete bat hor ja daukagu estruktura politza el uh, Nicaraguako el lan egiten duguna eta ematen dugu arropa hor egiten go campus bat entrenatzen dugu formakuntzak ematen dizkigu eta bueno oso politza da so, pobrek dira ez dago doskate ez dago dendarik uh, jokatzen dute uh, mesapetarik gabe David zurutuza entzunen dugu bai. tian, atzo ziburun baitzen. Horritaraziko dugu, e, orta ko lastera dela ikastaldia, eman duzu zenbaki bat, eta David zurutuzaaren webgunean argitasun guziak badira. Berezikin, nola iraganen den egungusiz ikastaldia, mm. egun azbait, harratxean eh, ez da loiten Esa. lekuan bedian. E, Berezit, dioko berri batzu, berritasunetan badira, du, agos ba, ba, ba, ba. atzeko uh, diokoak. Or, Egun normala da egitzen dira goizeko bederatzi inguruan, egiten dukte ba, gozarri bat daukate, e, e, txarla bat ematen dizkigu. Eta gero ba, entenatzen dute bi aldiz, behin goizian, beste bat aratsaldean, bazkaltzen dugu elkarrekin, besteak egiten ditugu, a, euskeraz. Gero, ehm, um, Arratsaldean, Arratsaldian uh, ondoren ba, e, kanbon eh, kambon pisinarat eta Baiona badugu eh, uh, bat. Oste azkena ba goaz, eh, Donostirat, anueta bistatzera, sorpresa da. Eh, sorpresa wala, ba bai errealako herriala er, partea ideia egiten du ba, kanpusekin eta eta neska? Eta neskak ere, argia, El neskak bai. mutiak aurten jaldi bat ditugu bost neskak etortzen direna. Momentuko. Bai, bai momentuko. Bait, bait, <laughs> bait, <laughs> bait, bait, bait, ez dago hainbeste mailarik behar, eh? bait jendeak futbola gutxi uh, jokatzen dutenak etortzen direla, ez ez da, ez da, ez da razorik. Eta gero, ostirrala egiten dugu jokuz desberdiniak, axa deitzen da, eta bubble foot, baina umen dako. Orduan ba, hori da, besta bat ostiraren dako. Ala, neska eta mutiko entzat, eh? Bihendako, bai. ikastaldia apiraren emezortzitiko goita birat, Silven de Virt, milesker? Milesker zuei. Aupar gara! Virten ondutik, oai, David Zurrutuza, joko laria ege alekoa, orzaito go, egunon? Egunon bai. Beraz, eh, hemen zira Larzabal Koligioan eh, ziburun eta eh, Iparri Euskal Herri harikiko hori nahi oso sendotu, kampus bat, antolatu zinuen lehen aldikot jaz eta berriz eh, esperientzia hori eh, agaberritzen duzu. Oso ondo pasazan dana, eh, umeak eta gu oso, oso konten bukatu genuen eh, ba, esperientziarekin eta aurten ba, berriz eh, Ba, mantentzeko eta indartzeko ba, beste bi ikastaro proposatuko ditugu. Eta ordoan ba, ikastola larza ikastola etorri kolesiora etorri dira, e, ba, pixkate ba, presententazio egiteko eta eaaba gazteak e, animatzen diren bai muti eskak. Eskora eta futbola? Eh? Zinez ust, ustartu nahi dituzu Elgarrikin eraman Zilbenek eipatzen e, zaukun e, Ipar Euskal Herrian e, erabilpenean zela ikastoratik kampo, karikan, falta hori eta e, kampusaren bidez nahi duzu hori azkartu Bai, hasiera baten Zilbenek e, e, proposatu zuen e, kampus bat e, egiteko eta nere oinarri ba, eta ba, gauza garantzitzuetako bat e, Euskara zenez e, jakinda ba Ba, iparraldean euskara ba pixkat atzeratuago dagoela igualdean baino bai gehihen bat kalean ba ba bueno e, hori nahi genun bultzatu eta eta hortan gaude Lehen kampusean ohartu zinen sinez e, euskararen maila be, gutio entsutela ipar euskalerrian edo euskalerrian baino ohartu zira ja's kanpusetik landa bueno ez du ke E, agian e, erailpenan gutxiago dago, baina aumeak erailtze dute, eta gehien bat nahi duguna da ba, ikastoletatik kanpo ateratzea euskera, ez? E, ikastoletan normalan bezala ba, euskera ze mintzatzen dira, baina gero etxeetara jugaten direnean, ba, agian ez daukate ohitura hori eta ohitura hori ba, bultzatu nahi dugu. Eta futbol maila? Ego eta ipagaldearen artian? Ba, Fútbol maila ikustu gana da mentalea de diferentia dagoela hori bai, e, ikustu dute egualdean e, konpetitibia da de ahondiago dagoela, e, irabaztea da garrantzitsuena, garrantzitsuena umentzat, eta iparraldean berriz e, agian e, pixkat e, ondo pasatzea edo kultura hori dago ez, e, lasaiago jokatzen da. Eta beraz izenak badira oraino bi asteren buruan hasiko da ikastaldia. Neskak eta mutikoentzat, mutilentzat e, baduzu webgune bate, blog bat ere izenen emaiteko beti idekia dena. Bai, e, telefono badago, e, flyeretan jarri hugu eta gero webgune bat ere, e, ba, e, izen emateko hor dena e, jarrita go, ba, umeak e, ba, izen emateko ta Gainera, ba, denbora 10 egun gelditzen dira ba ba umeak eh,